Bismillah rrahman rrahim Alif lammim Thalik alkitabu la rayb fihe Huda lil muttqin and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 vaçja bekimet, begatit dhe mirësitë të Allahut qofshin me ju, ku do të qofshi dhe nga kudo që na përcjellni. Takimi jon i sotëm është një takim i ri. Në të vërtetë jemi duke e hapur dhe duke e filluar një emision, të cilin e kemi quajtur dhe titulluar Refleksione Kur'anore. Natyra e këtij emisioni, origjina e tij, ideja e tij është që ne muslimanat, por edhe çdo kusht tjetër që do të jetë në gjendje ti të zoj këtë fjalë të njehtohemi më përsa afër me Kur'anin me kët libr i cili në historinë njerëzore la gjurm jo vetëm që la gjurm por bën ndryshime rrënjësore në kohë në dhe në periudha të caktuara të kësaj historie Kur'ani pra është libri dhe fjala e Allahut fuçiplot do ta trajtojmë atë nga aspekti Injohtimi më të përafërt me të. Përsa afërmi do të njihemi çka është Kur'ani, cili është për kufizimi i tij. ë cilat fjalë janë Kur'an e cilat nuk janë Kur'an. Pastaj do të njihemi përsa afërmi me origjinën e tij. A është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam autori i Kur'anit apo Kur'ani është fjala e Allahut. Pastaj do të trajtojmë edhe aspektin historik të zbritjes së Kur'anit, duke folur për kohën rëthanat, etapat, periudat e zbritjes së ti, për format e shpaljes të bimin dhe shkrymin e ti, për ajetet me kase dhe me dinase dhe karakteristikat e atyre dhe këtyre. Pastaj do të njëftohemi përsa afermi edhe me mrekullin kur anore, në të gjitha aspektet, në aspektet gjuhësore, juridike, shkendësore, e kështu me radhë, pastaj do të flasim për komentet dhe lojet të e komentimit të Kuranit për përkthimin e tij e kështu me radhë. Gjatë këtij emisioni dhe gjatë trajtimit të kësaj teme të xerr, sigurisht se do të kemi shumë takime. Sigurisht se kjo temë meriton dhe është obligim i ylni që ti çasemi nga të gjitha aspektet. Dhe shpresoj të ndëruar shikues se me atë që do t'ju jo ofrojmë gjatë këtyre takimeve, sigurisht do të ndaheni të kënaqur dhe kam shpresë gjithashtu se një hurit elementare do t'i përfitoni prej këti trajtimi. Ashtë shumë me rëndësi për zdo njerin prej neve që të njihemi përsa afërmi me Kur'anin. Ta dim se qëfar është Kur'ani dhe deri sa ndoshta posedojmë në një ekzemplar të ti në shtëpit tona e ndoshta kur nuk në ka shkuar mendja që ta marim ta shfletojmë, ta ledzojmë deri në fund, ndoshta Këto emisione dhe këto takime do të shërbejnë si shkëndij për të ndezur në ndërgjegjet tona, në brendin ton, në shpirtin ton, dëshirën dhe lakmin që ta lexojmë Kur'anin dhe të njihemi më përsa afër me të. Kurani është fjala e Allahut e madhruar, është shpallja e fundit, libri i cili i zbriti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të dërguari i të fundit. Është aq i njohur, sa që pak kujt i ka shkuar mendja që të pysë qëfar është Kurani. Ose edhe në anën tjetër, pak kujt i ka shkuar mendja që të merët me prezantimin e ti në mënyrë të shkurëtër por shumë do me thanëse. Me gjithate, në mesin atyre të pak tëve janë djetarët dhe studiuesit e mirë filë të Kuranit, të cilët e kanë dhonë për kufizimin e kanë definuar se qëfar është Kur'ani. Diri sa flasim për, për kufizimin dhe definicionin e Kur'anit, duhet do e mos të fillojmë nga e para. E para është, do me thënja gjuhësore e fjales Kur'an. Fjala Kur'an në aspektin gramatikor i përgjigjet paskajores e cila vie nga folja e ko së shkuar kara e, që do në thët të ledzash ndërsa akoma më thellë në kuptimet gjusore të kësa i shprejhje vërem se kuptimin e ka të të bosh të grumbullosh diqka dhe të vësh në rënd dënë thot grumbullimi dhe renditja është që sigurisht i përgjigjet dhe i referohet ledzimit ledzimi nuk është gjëtjetër veç se dëshifrim i shkronjave të cilat janë të shkruara dhe të renditura e cilat Varsisht si pas renditjes në ajapin edhe fjallën, e pas taj fjallët varsisht si pas renditjes në ajapin fjallin, eksisoj dënë thotë formohen, formohen kuptimet. Të gjitha këto dënë thotë i referohen saktësisht ledzimit, si pas asaj që ka thënë Allahu i madhruar inna alejna gjem'a hua kur anëh, obligim i juni është që ta të, të bojmë atë, Në thëti të, të bojmë shkronjat në fjalë, fjalët në fjali, fjalit në ajete më të gjata, ajete të në kaptina, e kështu me radhë, dhe të ta bojmë ty të mundshme që ta ledzosh, ose ta ledzojmë ate o Muhammed parateje, fe i dha karanahu fe të të bërë Kurane, e kur ne ta ledzojmë atërti për cile, për cile ledzimin, ledzimin e ti. Gjuhtari i njohër, i Gjuhës Arabe, El-Ragib, El-Asfahani, që një, një kosisht, kras faktisë është Gjuhtar, a ishtë marrë shumë me e, shërbimet Gjuhtsore që i ka bërë Kur'anit, a i thotë se fjalla Kur'an është bërë aqë e njohër për Kur'anin, për atë e përçka imi duke folur, sa që ka kaluar në një farë mënyre në të, në të qenit emër i përveqëm i Kur'anit. Dhe sa herë thuhet Kur'an, Askujt nuk ishkon mendja në ndonjë liber tjetër që ledzohet e që gjuhësisht mund të jetë esakt, përveç se ishkon mendja në librin i cili është shpalur Muhamedit sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi vesellem. Kjo fjal është të bërë emëri përveçhëm i Kur'anit dhe në realitet jo vetëm i tërsisë së ti, por edhe qdo pjes e ti quhet Kur'an, ndonjë një një një një një një një një një një një një një një një një një një Fjali e shkurtër ndonjë fjali e gjatë, ndonjë kaptin, ashtu sikur se thuat edhe edhe i tër Kur'anit. Andaj nëse e dëgjon ndonjërin duke cituar Kur'an ose duke lexuar ose kështu me radhë, edhe pse ajo që mund të dëgjohet është vetëm një pjesë nga tërësia e Kur'anit, ajo prapse prap çuhet Kur'an. Ndërsa mundsin për ta chuajtur kësisoj e përfitojmë prej ajeteve të Kur'anit, respektivisht prej vet fjalëve të Allahut të madhruar. Allahu i madhruar në surën Araf në ajetin 204, thët, fe idha kuri el-Kur'anu, fe s'temi ulehu wa ansitu. Kur të ledzohet Kur'ani, dhe gjojni dhe jini të vëmendshën. E, qëllimi është që, qka do prej Kur'anit që të ledzohet, muslimani në mënyrë morale e ka të obliguar që të dhe gjoj dhe të jet i vëmendshën. Ndërsa, në tjetër ajet, në ajetin e kaptinës Nahël, ajetin nëmër 98, në tjetër, Allahu y mahruar thot: "Fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'iz billahi min ash-shaytanir-rajim." Kur të fillosh apo kur të dëshirosh të lexosh Kur'anin, kërko mbrojtjen e Allahut nga djalli i mallkuar. Do të thotë thuaj "A'udhu billahi min ash-shaytanir-rajim", o Allahu in kërkoj mbrojtjen tënde që të më mbrosh nga djalli i mallkuar. Këtu edhe çndron lidhja konkrete në mes të kuptimit gjuhësor të fjalës së Fjales Kur'an dhe kuptimit terminologik si pas definimit që i kanë bërë djetarët, e djetarët thonë se Kur'ani është fjala e Allahut fuqiplot, që i është zbritur të dërguarit të ti Muhammedit sallallahu aleyhi vësallem. I transmituar derit të këne në formën më të mirë, në formën më të sakt, më të watirë, me lezimin e ti bëhet i badet, dhe Kurani sfidon edhe me surën më të shkurtër prej tij. Kto i janë fjalit të cilat e provojnë për kufizimin e Kuranit, ndërsa shkoçitja dhe shpjegimi i këtyre fjalive është si vijon. Kur thuhet Kurani është fjalë e Allahut, do të thotë se në Kur'an nuk ka fjalë të dikujt tjetër përveç se fjalë të Allahut fuçi plot. E gjitha ajo që thuhet në Kur'an, e gjitha është fjalë e Allahut dhe vetëm e Tij. I shtesë britor Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem, këtu nënkuptan se këto fjalë janë zbritur në mënyrë të veçantë Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem, për ndryshe ka fjalë të Allahut që nuk janë zbritur Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem. Sikur se janë fjalët që Allahu i madhruar u a ka shpalur të dërguarve parati, ose janë fjalët me cilat Allahu ka folur të themi, me melekat në qiell ose kështu me radh i ka folur dikujt tjetër por jo Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E dhe, ato janë fjalta Allahut, mirë po, mirë po nuk janë, nuk janë Kur'an. I ka zbritur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam don thot përjashtohen të gjitha shpallje të tjera që janë fjalta Allahut, mirë po nuk janë, nuk janë Kur'an, sikurse është rasti i Teuratit që i është shpallur Musait alayhis salam, Injilit që i është shpallur i sajt a.s. e kështu më ratë. I transmituar deri të këne në formën mutevatir. Forma mutevatir përja shtë të gjitha ato fjallë që dikush ndoshta mund të pretendoj se janë fjallë të Allahot, por nuk i plotëson kushtet për qeni transmituar e, në formën mutevatir. Forma mutevatir është shkalla me e lartë e autenticitetit dhe saktësis në transmitim dhe kam shprej se për këtë do të bojmë fjallë në të në një rast tjetër. Me lezimin e ti bëhet i badet. Kjo përja shton hadithet kudësi, për arsye se edhe ato janë shpalje, mirë për nuk bëhet i badet me to për arsye se janë fjalë të cilat, me cilat është inspiruar Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem, por si pas mendimit më të sakt, tekstin e tyre e ka formuluar ajvet, për dalim për i Kur'anit. Kur'anit është kuptime dhe tekst me të cilat është inspiruar, ose të cilat i janë shpallur Muhammedit, sallallahu aleyhi wa sallam. Me surën më të shkurëtër sëfidon Kurani, qëlimi me këtë është që të kuptojmë se Allah i madhruar prej filimit e, të shpalli se Kurani të i ka sëfiduar njerëzit, nëse ju dyshoni në është Kurani fjall e Allahut apo jo, atëherë, e keni ofertën e hapur, e keni sfidën në vazhdimsi, nëse mund të perpiloni diçka të ngjashme me Kur'anin urdhëranit, qoftë edhe me një pjesë të tijën. Kjo ishte në pika shumë të shkurtra për kufizimin e Kur'anit. Tani do të trajtojmë një gjë tjetër. Ajo është dallimi në mes Kur'anit dhe hadithit kutsi. Në të vërtetë, të ndëruar shikues, hadithet në përgjithësi janë fjalët të cilat i ka folur Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, dhe ato pasta i janë transmituar derit të këne. Prap, brenda këtyre fjalëve të cilat i ka folur Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, i kemi dylloj hadithë. Kemi atë që quëtë hadithë në bëwi, dhe thonë fjalë profetike, që i ka folur Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem si fjalë të vetat, dhe ashtu edhe janë transmituar derit të ne. Dhe kemi hadithë kudësi, që janë prapë fjallë të Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem, mirë po në to Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem fëtë ka thënë Allahu i madhruar kështu dhe kështu. Pra ta kemi parasysh se e, për çka jemi duke për fjallë? Pra jemi duke fjal për fjallë për dalimin në mes të Kur'anit dhe hadithit kutsi, respektivisht atyre transmitimeve që vinë prej Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem e në të cilat qëndran ka thënë Allahu i madhruar kështu dhe kështu, në mënyrë që ta kuptojmë se kur dëgjojmë ndonjë hadith kutsi, ndonjë fënie të atill, të kuptojmë se nuk është fjalë e Kur'anit për arsyesë se fjalët e Kur'anit janë të janë të njohura. Dallimi i parë qëndron në faktin se Kur'ani është fjala e Allahut, të cilën ai Allahu tekstualisht ia shpall Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe nëpërmjet i Allahu në përmjetë Kur'anit i sfidoj arabët dhe jo arabët, dhe u kërkoj nëse e mohojnë, nëse dyshojnë, nëse u aham mendja, se dhe ata mund të silin, diska të nëgjashme me te, Allahu u tha, ja kujeni, silni qoft edhe vetëm një kaptin nga kaptinat e shkur të ratë të Kur'anit, ose dhjetësish, ose një Kur'an të nëgjashme me Kur'anit, ose kështu mera. Dhe kjo sfid dhe në thotë mbetet gjithë një permanente, a i ajo e, e karakterizon dhe e përcjell në vazdimsi Kur'anin por derisa kjo sfidë nuk është evidente te hadithi i kudsi do thot nuk qëndron se në hadithin kudsi ndonjëherë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam të ket thënë Allahu mahruar ka thënë kështu edhe kështu do thot fjalë të transmetuara jashtë Kur'anit e pastaj të thot njerëzve hajde të shohim a ka mundsi ndonjëri prej jush të përpilojë diçka të ngjashme me kët gjithashtu Kur'ani është mrekullie e përjetshme dalën ditën e Kiametit ndërsa hadithi këtësi pra nuk është mrekuli. Karakteristik tjetër apo dalim tjetër është se Kuranin në mënyr ekskluzive i përshkruhet Allahut dhe vetëm ati. Dhe në thotë, kur citojmë do një ajet të Kuranit, themi ka thënë Allahu i madhruar. Dhe atët që ka thënë Allahu i madhruar e kuptojmë se është fjal e Kuranit, për derisa të hadithi këtësi, kemi përshkrim në zinxherin e çoftë e të transmetimit. Ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam duke transmetuar nga Allahu fuqi plot, ose është dëgjuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të ketë thënë, ka thënë Allahu madhruar kështu dhe kështu. Pra këtu kemi dy thënie të, të dy thënësve. Ata janë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe Allahu dhe Allahu fuqi plot. Në anën tjetër ë duhet ta dim se Edhe pse ekzistojnë mos pajtimje në mesin e dietarëve se a thuat te hadithi kutsi, a është vetëm kuptimi shpallje, do thonë është vetëm kuptimi me të cilin është inspiruar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ndërsa tekstin e ka formuluar dhe e ka përpiluar me fjalët e veta, apo të dyat janë të inspiruar edhe të ngulitra në kokën dhe zemrën e tij? Mendimi më i saktë është se vetëm kuptimi te hadithi kutsi është shpallje, inspirim, ndërsa fjalët dhe renditja e tyre, formulimi i tyre është prej Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem. Por derisa te Kur'ani dhe te të, të gjitha fjalët e Kur'anit e kemi çndrimin e saktë se edhe fjalët edhe kuptimet janë prej Allahut foçiplot. Dallim tjetër mes Kur'anit edhe Hadithit kutsi është se Kur'ani i tërë është transmetuar në formën më të saktë të transmetimit në formën më autentike të mund shme të transmitimit. Ajo formë, si pas ekspertëve të islamit, quhet të watur ose mu të watir. Qfarë dhënë të thot të watur ose mu të watir? Dhënë të thot formë e transmitimit, në të cilën, se cila gjenërat që e transmiton fjalin, ose nxarjen, ose kështu me radhë, ta transmetoi nga ajo gjenerat një numër i madh dëshmitarësh, atyre që kanë qenë prezente në atë ngjarje ose që e kanë dëgjuar atë fjalë. Një numër i atill numër i madh i personave me cilësi, me veçori, me virtyte të atilla që vërtet numri i tyre dhe cilësitë e tyre e bën të pamundur që ata të binë në ujdi për të gënjur. E pastaj, e gjithë kjo karakteristik e për cilë do në thotë transmitimin në të gjitha shkallët e transmitimit të ti. Gjenerata e atyre që kam prezentuar në gjarjen, pastaj gjenerata e atyre cilve u është përshkruar kjo në gjarje, pastaj gjenerata e atyre cilët këta u a përshkruajnë o a transmitojnë deri të këne. Kurani në përgjësi i tëri është transmituar në këtë formë itare është përcjellur në këtë formë dhe kjo është shkalla më e lartë e autenticitetit. Dhe kriteret ktilla nuk hasim diku tjetër. Kriteret ktilla i hasim vetëm vetëm e, në Islam. Dhe vetëm Kurani dhe një pjesë e haditheve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam hasim që të jetë i transmetuar në këtë formë apo para se të jetë i transmetuar në këtë formë është çudi e madhe se si dijetarët kanë menduar Çë e taket mundësitë të kthill mundësit një numër për më tepër se 3 njerëzve transmetojnë, pastaj secili nga ata është e pamundur së të gënjej, e akoma më e pamundur është që ata pastaj së bashku të binë në ujdi për të gënyer, për të gabuar ose kështu me radhë. Pra Kurani i tërë transmetohet në këtë formë mutawatir, ndërsa hadithet në përgjithësi, po edhe hadithet kudsi në veçanti, nuk transmetohen të gjitha në këtë formë vetëm një pjesë e tyre transmetohet në këtë formë, ndërsa një pjesë tjetër transmetohet në formën tjetër të transmetimit. ë çka quhet e, ahad, etë aty mund të ketë mundësi gabimi, mund të ketë mundësi ë harrese, ndryhimi vendesh të fjalëve e kështu me radhë, kështu me radhë, etë pastaj edhe për ato forma dietare janë kujdesur që të vojnë kritere të caktuara, por Do të takojmë parasysh se te hadithet kutësia pra ka hadithe që janë mutawatir, një numër i vogël i tyre, por ka hadithe tjera që janë ahad e pastaj ato mund të jenë ose sahih, autentik, ose hasen i pranueshëm, i mirë, ose dhaif, i dobët, madje ka edhe edhe hadithe apokrife, të cilat i përshkruhen, do thotë të rrejshme, thot të, të paçendrueshme, që i përshkruan, i përshkruhen Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, joa se ai ka thënë se Allah i madhruar ka thënë kështu dhe kështu. Kuranit pra është shpalje nga aspekti i tekstit dhe kuptimit, ndërsa hadithi ku tësi si pas e, mendimit më tësak të, të djetarëve dhe të studiosve të Kuranit, dënë thotë hadithi ku tësi kuptimi është shpalje, ndërsa formulimi është prej vetë Muhammedit sërallahu a.s. Këtu vim të pastaj edhe të një dalim i rëndësishëm, të gjitha ajetet e Kuranit kur për cilën, kur citohen, kur transmitohen, dënë thotë përves tjera është, duhet të vihet të jemi të vëmendshëm në originalitetin e hadi, e, e ayeteve. Dhe për çdo ajet që e citojmë, duhet ta citojmë original, pa pa mos e ndryshuar qoftë edhe me ndryshimin më të vogël. Dhe nuk mund të themi, ka thënë Allahu i madhruar në Kur'an e të hamendemi, të themi, "M duket se kështu është ajeti ose kështu me radhë, një gjë e tillë absolutisht është e e, e papranueshme." Ndërsa te hadithet kuçi Edhe te hadithet tjera në përgjithësi e kemi hapësirën, e kemi mundsinë që nëse nuk devijojmë prej kuptimit, nëse nuk devijojmë prej prej synimeve, prej çelimeve të thanjes, ta formulojmë atë me fjalët tona, jo duke shkuar shumë larg nga ndryshim, mirë po, të ndrojmë vendet të themi kryefjalës dhe kallëzuesit ose kështu me radhë. Në thotë të hadithet, një gje e tjil është e lejuar për derisa të kajetet e Kuranit, një gje e tjil është rëpësisht e ndaluar dhe e papranuashme. Dalim tjetër në mes Kuranit dhe hadithit këtësi është se me Kuran, me ledzimin e ti, bëhet ibadet. Si, nëse e ledzojmë Kuranin duke mos e kuptuar, që ekshiston mundësia, jo arabët kërësisht, din të ledzojnë ate, mirë po, jo, do e mos edhe të jenë në gjendje të kuptojnë. Vetëm një ledzim i këtil, pa mos e kuptuar, s'ka dyshim se është i badet. Si pas asaj që në kala emruar Muhammedi sallallahu alaihi sallam, kur ka thënë e, se me ledzimin e një shkronje të Kuranit fitohen dhjetë shpërblime e më teper, dhe unë nuk themë se Eliflam mim është një shkronjë, Por Elif është një shkronjë, Lam është një shkronjë, ndërsa Mim është një tjetër shkronjë. Me një fjalë kemi argumente të shumta të cilat dëshmojnë se vërtet leximi i fiesh, qoftë edhe mekaniki i Kur'anit, sjell pas vete shpërblime të Allahut fuçiplot. Ndërsa hadithi kudsi për dalin prej Kur'anit hyn në kuadër dhe në shoazat e veprave të mira për të cilat Allahu në mënyrë të përgjithshme shpërblen, por jo për secilën shkronjë të hadithit, jo për secilën fjalë të tij, jo E, nuk kemi mundësi që me hadith e kutësi të falim namaz, të themi. Për dirësa me ajetet të Kur'anit falim namaz, i ledzojmë ato pas këndimit të surës El Fatiha e kështumerat. Dhe në thotë këto ishin disa nga dalimet kryesore të ndërruar shikues në mes të Kur'anit dhe hadithit kutësi. Në kam betur të ndërruar shikues të flasim edhe për emrat e shumë të Kur'anit, mirë po preferoj që këtë të bëjmë pas një shkëputje e të shkurëtër, andaj q هذا القران يوحدنا لطريق محمد اشرف العرب والعجمين خير من يمشي على قدمي بسط المعروف جامعه ke mullihsan wal karamin tajrullillahi qatibata hadha alquran yuwahhiduna li tari intenderuar shikues yakojemi serish me misionin ton te parin ne kete seri refleksione kuranore Jemi duke u njoftuar për së afërmi dal nga ngadalë me Kur'anin. Folën për për kufizimin e tij dhe folën për disa nga karakteristikat e, respektivisht dallimet që e bëjnë atë të dallohet prej fjalëve të thjeshta të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ose edhe prej atyre të cilat ai i transmeton prej Zotit të vet, e që nuk janë Kur'an. Erdhëm te një moment i rëndësishëm, te një pikë e të cilën vërtet duhet ta dimë edhe ta njohim ajo është emrat e Kur'anit. Në fillim përmendëm çka çfarë do të thotë Kur'an. Mirë po tani duhet të kuptojmë se emri Kur'an nuk është emërtimi i vetëm i librit të Allahut dhe fjalës së tij. Për arsye se ai është shumë e vërtetë se më shpesh, më shpeshti është quajtur Kur'an. Dhe më së tepër për me njerëzit e njohim si të këtill. Do thotë në momentin kur thuhet Kur'an, është e gjithnjëherë se fjala është për librin e fundit që i është pallur Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem. Kjo, sikurse u përmend në pjesën e parë të emisionit, do thotë ka marrë për masa ashtejra të, të njohtimit saqë është shëndruar në emër të përvetshëm në sinonim i cili nuk do të thotë diçtë tjetër përveç se libri i Allahut që i është padhur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në gjithatë, ekzistojnë edhe emërtime të tjera, me të cilat është emërtuar Kur'ani. Dhe ky emërtim, domethënë emërtimi i Kur'anit me emërtime tjera, me emra tjera, nuk është se e, është bërë nga dikush tjetër, si e ka quajtur atë vetë Allahu fuqiplot. Do të thotë shumë e rëndësishme të kuptojmë se Kur'ani e ka quajtur Allahu, po edhe me këto emërtime të tjera e ka emërtuar vet Allahu fuqiplot. Prandaj do t'ju përmendim do t'ju përmendim disa prej tyre. Me emërtimin Kur'an, do të thotë kemi shumë ajete që flasin në Kur'an, thotë Allah i madhruar në kaptinën El Isra në ajetin e nëndë, thotë inë në hadhe l'Kur'ane jahdili letihia a kohëm. Vërtet, kë Kur'an o zonë ka ajo e cila është më e drejta, më e qëndrua e shmja dhe më e qëllua e shmja. Ndërsa, emërtimet tjera, egzistojnë shumë ajete tjera që flasin për emërtimin e ti me Kur'an, por do të kallojmë të emërtimet tjera Si gjithashtu është i shpeshtë, nuk është nuk është i pakt. Është emërtimi i Kur'anit me El-Kitab, libri. Allahu i madhruar në kapitullin El-Baqara thot: "Zalika El-Kitabu la rayba fi". Ky është libri në të cilin nuk ka dyshim. Në fillimin e suras El-Kahf, mejetina pa Allahu i madhruar thot: Elhamdulilahil ladhi anzala ala 'abdihi al-kitaba. Ila fdhruar qoft Allahu icili robit te vet ia zbriti librin. Pra Kurani e patëm për qëllim dhe e kuptova se do të thot ajë që lexohet, libër është ajo që shkruhet. Dhe të dyja këto së bashku e kanë një kuptim të përbashkët që vërtet për neve është shumë domethënës. Shpresoj të kemi mundsinë ta trajtojmë pak më vonë. Kur'anin, Allah i madhruar e ka quajtur El Furkan. El Furkan dënë thëtë ajqe e bënd dalimin nga në mes të mirës dhe të keqës, të drejtës dhe të padrejtës, të vërtëtës dhe të pavërtëtës. Dhe në këtë form, Allah i madhruar e ka quajtur Kur'anin në ajetin e parë të kaptinës El Furkan, të barë kelle dhin e zële El Furkan, ana abdihi li e kunel il alemin e nedhira i lartësuar qoftë aje i cili furkanin i azbriti e robit të vetë në mënyrë që ky pastaj për gjithë njërzimin të jetë të atërheqë vrejtjen të gjithëve. Kurani është i këtil të nderuar shikues për arsye se vërtet Allah i madhruar me zbritjen e Kuranet jo vetëm që bëri dalime konkrete të prekshme pastaj për se cilin individuale në mes të vërtetës dhe të pa vërtetës. Mirpo Allahu i madhruar me zbritjen e Kuranit për profetërash ka bër dallim në epoka. Erë kemi era e para Kuranit dhe era e e zbritjes së Kuranit respektivisht e kohës pas zbritjes së Kuranit dhe dallimet historike, të cilat i shkaktoi Kuranin në rryedën e, e, e jetës njerëzore në përgjithësi, do të thotë i ka shënuar historia dhe me të vërtetë ai meriton të quhet Furqan quhet pra dallues në mes injorancës dhe ditoris, dallues mes errësirës dhe dritës, të vërtetës dhe të pavërtetës. Njohja e Allahut dhe mohimi i tij e kështu më radh. Emërtim tjetër i Kur'anit është e dhikr. Allahu i madhruar e ka emërtuar Kur'anin e dhikr, që do të thot për kujtues në kapitullin Al-Hijr. Allahu i madhruar, thëtë, inna nahnu në zëll në dhikra, o inna lehu le hafidhun. Ne me të vërtet e kemi zbritur përkujtimin, ne e kemi zbritur Kur'anin, dhe ne do të kujdesimi që të ruajmë ate. Kjo ajet, na jebë të kuptojmë se, Allahu i madhruar e ka quajtur Kur'anin e dhikrë përkujtuas, dhe gjdo e mërtim i Kur'anit s'ka dyshim se, e ka domethënien e vet për të cilën ne جسë sesë duhet të përfitojm. Pra, nuk është emërtimi Kur'an, ajo që lexohet thjesht vetëm për ta ditë se për çfarë bëhet fjalë. Nuk është El Kitab, ajo që shkruhet thjesht vetëm për ta ditë se bëhet fjalë për librin e caktuar, ose Furqan, ose e Dhikr për kujtues. Ne të nderuar shikues, për Kur'anin duhet të përkujtohemi dhe ky Kur'an duhet të ta luajë rolin e përkujtimit të njerëzimit në përgjithësi, që njerëzimi të këndellet, njerëzimi të kthjellet, njerëzimi të largohet nga shkujdesja dhe në formën më të mirë një gjë të tillë e bën Kur'ani me ndikimin me pa pasoja, me ndikimin më adekuat, do të thotë e bën këndelljen e njerëzve vetë Kur'ani, për cilin Allahu ka thënë ne e kemi zbritur atë për kujtim dhe ne do të kujdesemi por ta ruajtur atë. Ruajtja e Kur'anit do të jetë ndoshta një kapitull për cilin do të flasim në mënyrë të veçantë, por arsyesa si karakteristik është e, e, e rëndësishme madhe për çka edhe duhet njerëzit të kuptojnë se Kur'ani nuk është thjesht një libër i cili është zbritur para 1400 e sa viteve e pastaj koha kanë kanë ngrenë dhe kanë pirr në të, ose njerëzit kanë marrë dhe kanë shtuar në të, mirë po Kur'ani Sipas kësaj dëshmie hyjnore e ka ruajtur e ka ruajtur originalitetin e vet dhe do ta luaj rolin e vet gjatë historisë për shkak se është libër i garantuar, cuilin ai që e ka zbritur, ai fialet të cilit janë, ai e ka marrë përsipër ç'të kujdeset për të nga shtrembrimi dhe devijimi. Allahu i mahruar e ka quajtur Kur'anin tenzil, shpallje e zbritur si pas asaj që përmendat nësuren e shuara, kaptina e poetve, na jetin 192, o in në hule të nzilun, o in në hule të nzilun mirrabbil alemi. A i me të vërtetë është shpallje e zbritur nga zoti i gjithsis. Pra, shpallje e zbritur, e cila të regon një gjësh shumë të rëndësishme, të regon faktin lërëtsin dhe e përsin e Allahut fuqiplot, dhe të regon qëndrimin ton Nënte, qëndrimin tonë poshtë, dhe kjo livje vertikale është formuluar në formën më të mirë, dhe është modifikuar në formën më të mirë në përmjet shpaljes. Pra, robrit qëndrojnë poshtë, Allahu qëndrojnë lartë. Ata duhet të kenë livje në dërmjet vete, cila është ajo livje, si bëhet ajo livje, si arrihet derit e ajo, Allahu i madhruar, E ka definuar këtë me shpallje, e ka definuar me këtë tenzil, me këtë shpallje të zbritur e ç'është Kur'ani, për na të na treguar neve se Allahu çndron lart, për na të na treguar neve se ne duhet të jemi të nanshtruar ndaj tij dhe format e nanshtrimit, mënyra e të besuarit, si e trajtojmë ne Allahun, si e konceptojmë ne Allahun fuqishplot, nuk duhet në asnjë mënyrë të dal nga suazat e kësaj shpallje, nga suazat e këtij libri, të cilin Njerëzimit i asbritë Allahu fuçiplot ashtu si e bëre çate tua komunikoi i dërguari i fundit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka edhe shumë emra të tjerë që koha nuk na lejon ç't i trajtojmë një nga një mirëpo derisa i paraqitem i, i ekspozuojam këta emra të Kuranit me argumentet e tyre do të bëjmë edhe një ndalje të shkurtër te një fakt i rëndësishëm më shpesh i Kurani është shcuajtur Kurani, edhe është shcuajtur kitab. Zgaten në tekstet e, e shpalljes, çofshin ato ajete ose hadithe, kur përmendet Kitabi nën kuptohet Kurani. Në shumë vende, Allahu i madhruar e ka përmendur Kur'an El Kitabu wal Hikma. Libri dhe urtësia. Për libër do të thotë në mënyrë të pakontestueshme dihet se nën kuptohet Kurani, ndërsa me El Hikma urtësitë dhe njohuritë dhe dituritë që u janë dhënë të dërguarve te Allahu e nëse është në pyetje Muhamedi sallallahu alaihi wasallam atë rajonin kupton sunnetin dhe traditën e tij. Mirpo çfarë duhet të mësojnë muslimanat nga emërtimi kaq i shpeshtë i Kuranit me El-Qur'an edhe me El-Kitab. Duhet të mësojnë të ndëruar shikues, sikur sikur edhe çdo njeri prej neve çu duhet të mësoj se njeriu për të përparuar duhet të di të lexoj dhe duhet të di të shkruaj. Dhe këto dy vëndti, këto dy begati të komunikimit, të cilat na i ka dhënë Allahu i madhruar, duhet t'i shfrytëzojmë maksimalisht. Nuk e ka të lejuar dhe nuk e ka nuk është të arsyetuar asnjë musliman që të pretendoj se është ummeti i librit. Urdhri i parë i cili të ka ardhur ikra, lexo, e të mos di të lexoj. E të mos di të shkruaj, duke qenë se ne begatin më të madhe dhe famën më të madhe e kemi mu nga ky Kur'an. Në anën tjetër, duhet të kuptojmë se edhe pse ruajtjen e Kur'anit e ka marrë përsipër Allahu i Madhëruar, ai fjalët e cilit janë faktikisht Kur'ani, mirëpo çdo njeri prej ne, çdo njeri prej muslimanëve ka mundësi që të bëhet protagonist, që të bëhet shërbttor, që të bëhet hizmeçar i ruajtjes së Kur'anit dhe atë duke e lexuar atë, duke e mësuar leximin e tij, duke e mbajtur të shkruar në mushaf sikur se e kemi, sikur se i kemi ekzemplarët nëpër shtëpitë tona dhe duke u kujdesur për të në mënyrë që në asnjë moment as citatet, as teksti i tij, po as kuptimet e tij të mos të devijojnë. Prandaj kujdesi i on ndaj Kuranit duhet të ecë në dy binar paralel, e ata janë të mësojmë, të lexojmë atë po njëkosisht edhe të zemë përmentës në zemërat tona, po njëkosisht edhe të studiojmë atet të shkruar qoftë vetëm në ajetet e Kuranit, apo duke i studiuar edhe komentet të cilat ati i e kam bërë djetarët ndryshëm. Allah i madhruar përveç e mërtimit që i ka bërë Kuranit, ka bër edhe për shkrime, ka bër edhe e, ka përmendur edhe cilësi të Kuranit e çë do t'ju përmendim disa prej atyre attributeve dhe veçorive të cilat Allahu i madhruar i ka përmendur, duke mos i përmendur argumentet e tjera për shkak të kohës. Allahu Azza wa Xalla e ka quajtur Kuranin huda, ulzim. Dhe ky është i kthjellët për arsyesë së vërtet nëpërmjet të njerëzit udhzohen dhe e gjejn rrugën e drejtë. E ka quajtur shifa, shërim dhe ilaç. Si të mos jetë kështu kur Kurani praktikisht ofron zgjidhje për të gjitha problemet me të cilat njerëzit ballafaqohen në jetën e tyre. Ofron përgjigje për të gjitha dilemat dhe pyetjet që kanë, po nikosisht edhe në kuptimin shpirtëror. Vetëm leximi i tij, vetëm dëgjimi i tij padyshimse është zgjidhje për shumë probleme shpirtërore që mund të kenë njerëzit. Prandaj efekti shërues i Kuranit është i pakontestueshëm, edhe teorikisht, edhe praktikisht. Allahu i Madhruar e ka përshkruar Kuranin se është mubarek, është i bekuar si të mosjet i këtil, kur të gjithat dobit e mundshme burojnë dhe rjedhin prej ti. Allahu e ka quajtur Kuranin, ose e ka përshpruar se është mubin, është i qartë, është i qartë për arsye se Kuranin nuk është i formuluar prej, prej e, formulimeve enigmatike, prej ekuacioneve të paqarta, për kundrazi, se cili njeri që e lezon Kuranin, ka mundësi të kuptoj prej ti atë që i nevojitet për jetën e ti. E ka quajtur për gëzim, bushrat, nga se Kurani vërtet përgëzon shumë për ata cilët dhe projnë për sëmbari dhe mundon që ate të praktikojnë në jetën e tyre, ashtu si ka kërkuar Allahu fuqiplot. E ka quajtur el-Megjid, famljart, aji prej cilit buran fama, e kështu me radhë, dhe në përmjet këtyre emrave të nderuar shikues, dhe në përmjet këtyre përshkrimeve, ne do t'jemi në gjendje që ta njohim më përsa afermi Kurani. Ose spaku ta bëjmë një njoht parson me snive dhe Kur'anit në mënyrë që ta duam atë. Dhe kur të kur të arrijmë që ta duam Kur'anin, atëherë ne do të përpiqemi ta aliz, lexojmë, do të hulumtojmë në thellësitë e kuptimeve të tija, do ta studiojmë atë dhe atëherë do të bindhemi se me çfarë kemi të bëjmë. Më kaqsh edhe pofondon ky takim i yni në emisionin tonë dhe tuajin Refleksione Kur'anore. Mbesim me shpresë se Allah do të na dhurojë mundësinë që të takohemi sërish së bashku. في اللقاءين الراضس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذا القران يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى